Точно? Я обернулася до Мішеля, щоб якось попрощатися з ним, хоча розуміла всю його тодішню неконтактність. Я торкнулася його плеча і сказала йому. До побачення, Мішелю, французькою. А він замість прощання мовчки простяг мені свій малюнок. То було зображення чи то демона, чи то поганського бога в позі олтарної скульптури. Від малюнка було ще моторошніше враження, ніж від чорної фігурки, яка лежала посеред незастеленого ліжка. Мішель простягав малюнок мені, але я його не взяла, бо його вхопила вона. Глянула на малюнок брата і сказала, «Вот що буде, якщо так довго смотреть в очі скульптурам пінзеля». Її акцент та інтонація – знову нагадали мені говір ендерівських німкень. Я повернулася до себе і у темряві почала відмикати двері своєї кімнати. І знову ключ вирвався з моїх рук і полетів у розпір між дошками підлоги і дзенькнув об асфальт внутрішнього подвір'я. А тепер та пригода майже не засмутила мене. Я вже знала, куди йти. Цього разу внизу стояли люди. В когось на першому поверсі були гості. Стояв веселий галас, горіло світло. Якийсь чоловік люб'язно підняв мого ключа і поніс його мені. Ми зустрілися на сходах. Я знайшла в собі сили посміхнутися тому чоловікові і таки відімкнула свою кімнату, а потім згадала, що маю ще раз навідатися туди, з'ясувати, чи вони йдуть звідти сьогодні, і якщо так, забрати ключа, бо завтра наш останній проплачений день. Я мала повернути обидва ключа адміністраторам. Я знову пішла хиткою галереєю до них і побачила, що вони зникли, поки мій ключ падав. Ніби вона зорочила мене з тим ключем, щоб зникнути непомітно. Їхній ключ стирчав у щілині а двері були незамкнені. Я увійшла в порожнє помешкання і запалила світло. Так нікого не було. На телевізорі стояла фатальна чорна фігурка. На підлозі, окрім уривків німецьких газет, роздатілося кілька клаптів паперу. Серед них був щойно намальований Мішелем, напівдемон, напівсвятий, а також два зачитаних аркуші від ксереного готичного тексту із гебрейською поміткою навскоси, який нібито Ребе-Нухе отримав від Пінзеля, а через дві сотні років його нащадок Нібито передав батькові Мікаеля Адлера. Назавтра був день, який мав бути нашим останнім в цьому приватному готелі на Вірменській. Пам'ятаю, коли ми заселялись, Мішель з'ясував, що виселятися треба вранці, і проплатив на одну добу більше щоб не виштати по місту з речами, а мати пристановище також і протягом останнього дня. Отже, весь той день я могла лишатися в кімнаті, що було дуже доречно, оскільки на такий сонячний і золотий у день нашого прибуття Львів звалився мокрий сніг із вітром, Змінних напрямків Весь день я провела в кімнаті Боячись залишити її Щоб ключ знову не падав вниз Бо втретє, я його більше не знайду Пам'ятаю, що я дивилась у телевізор І кілька разів телефонувала синові додому і мляво думала про те, що відбулося. Тоді я ще не знала, як довго пам'ятатиму ті події. А ввечері, вирушаючи на вокзал, постукала в кабінет адміністраторів, щоб віддати їм ключі,